Jag kommer att titta om snackar med Emil och Gustav. Då kommer vi att prata om Pedro Almodovars nya film The Skin I Live In. Vi kommer att diskutera lite om det jag tycker suger i att försöka klämma in olika filmkomponenter i filmer som inte känns inte riktigt behövs. Och sen så kommer vi att lista filmkaraktärer vi skulle gifta oss med. Och jag bollar över till dig lite Gustav. Direkt börjar fråga lite, vad är din bakgrund med Pedro Almodovar för jag kan säga att jag är Inte ens lekman när det kommer till honom Jag inte koll alls vad har, vad, vad har du sett då? Vilka har du sett? Jag tror det bara jag har sett Allt om min mamma Vad hette hans senaste film? Att återvända Den med Penelope Cruz Den, den tror jag min mamma har i I sin DVD-hylla men jag har aldrig orkat Plocka ner den Det, det var inte Så att, alltså, det brusta bara om, omfamningar Kom också om, eh... Är det den kanske då? Jag har ingen aning, jag kan alltså ingenting Nej. Och det, det kändes, lite, det kändes lite pinsamt för mig När jag skulle när vi bestämde att vi, att vi skulle Diskutera den här filmen ja. Eftersom jag inte riktigt ha, har den kollen och känd, Men Så pratade jag med en En annan lite sådär Filmälskare Som uttryckte liksom någonting i stil med fack Almodovar och då kände jag mig ändå mm. lite säker i att Ja jag kan gå in med inställningen i biografen Och känna att Varför ska jag överhuvudtaget Driva om honom egentligen. Men jag vet inte, vad tycker du om honom då? Eller? Nej, men jag har väl mer, alltså följt honom där sen. Eh, alltså, kvinnor på gränsen till Nervsamma Brott eh, var, var ju hans breakthrough liksom. Den blev Oscar-nominerad och, eh, och, och jag kommer ihåg, <coughs> mamma och pappa sa att såg den på VHS. Jag tror, min mamma tyckte inte så mycket om den. Eh, vilket egentligen var att hon blev typ irriterad på sig själv för Almod Almodovar. Eh, världen påminner väldigt mycket om henne, på många sätt och vis. Alltså det, finns... jo, men det, är det, det är det jag har tänkt lite själv på när jag. För att jag tänkte lite på vad, vad är min uppfattning om han var då. Eller vad och det man har lärt sig om honom utan då att själv liksom empiriskt se hans filmer. Är just det, Dels hans kvinnoporträtt, det som Kvinnor är ju känd för. Och för hans ärliga öppna liksom, syn på sex eller hur han använder sex i filmer. Så jag, jag har sett det som. Liksom, det är Att han gör filmer För våra mammors generation På något sätt Det är så här, tantsnuskfilmer Det är ändå inte ovanligt Att man, att man hittar allt om min mamma I våra mammors DVD-samlingar En sån här eh, få med Amelia-film Du vet DVD på köpet-film alltså... Nej Kanske, kanske inte för, för att de tror Att det här är det lite fina alltså, han, I och med att han har gjort och, och ofta haft så kallade starka kvinnor eh, Som frontar filmerna Så har de ju blivit populära på det sättet Jag, jag, jag har... Det, det ja. Almodovar jag har gillat Är aldrig för att kvinnorna är särskilt starka För att det, det är ofta kvinnor Som är starka på samma sätt som Ja men du kanske har en poäng som inte jag har tänkt på För min mor och, och hennes systrar och, och det är bara kryllar av dem i släkten Tror att en kvinna Är automatiskt så kallad Stark Bara de för liv när helst de vill N När det egentligen bara blir Ett jobbigt barnbeteende så här. Varför måste du alltid bli arg Så du känner du är. arg eh, men, men Jag tror Almodovars stora grej är att han Att han kan göra något Sympatiskt med Karaktärer, oberoende män Eller kvinnor så, av, av karaktärer som Inte är sympatiska Jag älskar till exempel Bin mig älska mig Med Antonio Banderas Som inte jag har sett på massa massa År, men den handlar ju Om en, en Våldtäktsman som binder En kvinna i sängen Och låter henne vara bunden men Då kan vi direkt Gå över till den här filmen och skinna i liven för det är inte så olikt den här filmen. Och jag gick ju in i biosalongen med den här tantsnusk föreställningen om Almodovar. Men jag blev väldigt positivt överraskad. Jag skulle säga att det här är en väldigt, väldigt bra film. Och mycket tack vare att det känns inte som den här filmen är gjord för min mamma. Det känns som den är gjord för mig. Det känns som den, det känns som den är gjord för dem som vill ha en elegantare Cronenberg-film om man nu med Cronenberg-film menar hans klumpiga, grafiskt, våldsamma 80-talsfilmer det, det är liksom en modern Frankenstein för, för alla de som avgudar den här eleganta och lite slicka American Psycho-estetiken så det slog mig direkt att oj det här, det här intresserar mig och, och, och, och faktiskt min generation, det här är inte för mamma och det är ingen film jag skulle ta med mamma och se och där kanske vi kan li Precis lite döda den myten då att, För att jag tror Min mamma satt uttråkad 1988 På Kvinnor på gränsen till nervsamma brott Och jag tror aldrig hon har frågat Pappa, du har ju inte en Almodovar film. Jag tror inte ens hon känner till Almodovar eh... Okej, okay, men då, dö då dödade vi den myten Och kortfattat handlar om att Abanderas spelar en, pla en plastikkirurg Som av någon anledning Har en kvinna inlåst Och opererar på henne Och hon vi publiken vet inte riktigt varför. Utan vi direkt när filmen sätter igång. Famlar i mörkret och får försöka hitta egna teorier om vad filmen handlar om och vad som pågår. Men sedan får vi allting. Allting, allting vänds och vrids på sen. Den här filmen känns väldigt egen. Och jag gillar att man börjar i nutid och sen hoppar han tillbaka i tiden. Och så får vi pusselbitar som gör att allting blir helt annorlunda. Och bara tar oss in i någon så absurd sjuk sjukspiral. Mm. Det finns vissa delar av filmen Jag tycker den är liksom unik Och jag tycker att han kunde gjort Det än mer unikt För att det finns vissa så här klumpiga planteringar Du vet, via dialog Slutet är svagt Det finns voiceover voice -over parti Där man får tillbaka i tiden Som känns lite så här halvkrystat Och sådär Så där kunde man väl varit lite mer lynchfri Kanske i hur man berättar historien men annars, annars, annars gillar Och sagt det finns en sån här Tung, kåt, eyes for Känsla i filmen som som är, väldigt, som är påträngande Och jag tycker det var ett men Men varför då? Nej, men det är var, varför... ett, ett, ett par sexscener i filmen Och det känns som att Jag uppfattar det som att varje sexscen i filmen Är en våldtäkt ja. Precis som Antonio Banderas Sätt att agera i filmen På andra sätt också är en våldtäkt liksom, av människan Och människan Mm jag läste en annan sektion där någon klagade um, på en, en sorts uh, orgescen som kommer från ingenstans i filmen. Och jag tyckte, ja, jag tyckte det var alltså halv obehaglig. Och, men jag tyckte det var än mer obehaglig just när det kändes som att det också var en våldtäkt. Mm. Men det är ju det. Alltså, så här, för Nu, nu när, jag, när, när jag bara skummade igenom alla titlarna på hans filmer. Ja. För han har ju ett väldigt... Rent visuellt så här, vackert filmspråk eh, för bioduken. Det är alltid grejer i hans filmer som folk reagerar på. Var inte det där onödigt eller var det där för mycket och, sådär? Jo, men det, det, har man och det är lite så han arbetar Jo, men det har man hört mycket i den här filmen, äh, det är den har jag läst det här verkar onödigt, det här var för explicit, och så Men jag, jag, det känns ju som liksom att det är han. Det är verkligen. Men jag, jag han. själv rent subjektiv tycker det är jobbigt, men jag tycker inte han är fel. I att visa upp det Och jag tycker att det finns, det finns en anledning till det Men som sagt, jag tittar bort Och, jag, och där är äh. Där är Almodova lite som när, när människor går och tittar på konst Som kan vara 400 år gammal att vi, Beroende av Beroende på var vi är Just nu i tiden Och vad som är Inne på löpsedlarna och i samhällsdiskussioner och sådär så, så reagerar vi annorlunda på Almodovar. Jag tycker det är en, en elegant och snygg film och, och jag tycker den, den, den spelar rätt. Jag tycker Antonio Banderas... Han är, han är skitgrym och känns som att han kanske gör sig bättre i... Ja, vadå, han, han, han, han, han drar in massa pengar nu i huvudrollen som... I Puss in the Boots Spin-off-filmen på Shrek Ja men det är, är svårt att säga Jag tror inte många går att på den filmen För att Antonio Banderas gör stön. Nej men han gör det inte... alltså, jag... Har du sett trailern till den? För jag... det, det, det var för första gången på många år sedan Jag skrattade åt en trailer Alltså det... jag, jag blev riktigt sugen Jag och skitar den har... i shrek ett helt och hållet. Jag har, klar... jag har inte sett igenom någon Shrek-film Jag tror med fruktansvärt Fult uh... Rent estetiskt hur, ja, hur... men Shrek, Ett av Shrek är riktigt tight, Alltså med, med skämt Och story och sådär Sen är de andra inte det Men den här en, märker man med så här, Amerikanska kritiker Hur den har dra, alltså, dragit in Alltså den, den har blivit en snackis För att den nog är bra Jag har riktigt höga förväntningar på uh, Pussy in the Boots uh, jag, jag orkar inte höga förväntningar på den Jag, jag Och, kommer att se den Men The Skin om I är... Live Living verkar nu gå in i De Almodova filmer som jag har fallit mest för Alltså Bimma älskar mig Tala med henne som också handla, är, är en, en jättekonstig huvudkaraktär Alltså en så här En anti-Antoni Banderas Alltså det är en sån här svag eh, Svag man Med något litet Litet, eh, litet eh, Handikapp Alltså och han, är, och han är väldigt mjuk och feminin och förälskar sig i en tjej som ligger i koma och gör henne med barn bland annat. Vilket är så här hemskt. Och det, det, jag, gillar, jag gillar nu när du pratar om Almodova och vi rör oss ifrån tandsnusk-bilden Så verkar han, han verkar ju ta ämnen och han pushar ju sina val av, av historien. Det, det är ju snarare inte tandsnusk utan. Eh, utan 25-åriga filmare Manliga filmare snusk liksom. du, För du börjar bli så här: Men jag gillar det här, det här är intressant eh, En man som binder fast en kvinna I sängen och <laughs> Fan, det kanske jag ska testa på Då kanske det blir lättare Nej men någon som gör någon i komma med barn Det är så mm. tabugrejer som Jag tror att han kanske nu Efter att jag börjat beundra den här mannen Kanske kan vrida och vända på, på sätt. Precis som den här moderna Frankenstein-historien mm. Jag tycker den den filmen var skitbra. Upplevelsemässigt. Jag skulle nästan alltså vilja ge den en femma. Men det är svårt att ge den en femma. För att det finns vissa klumpiga då element i den. Och det ligger lite... Vissa karaktärer lite trubbiga och sådär. Så det blir, det blir lite farsartat nästan. Men jag tycker inte det tar, tar ifrån... Tar ifrån filmen så mycket. Liksom. Det är fortfarande en väldigt, väldigt bra film. Men... men med, med tanke på... Att den ändå innehåller en del klumpiga beståndsdelar. Här, så... så även Lilly, jag spelar en kvinnlig alv i The Hobbit. Och jag läste en, en, en kort intervju med henne, eller kom en citat där hon pratade om att den karaktären har skrivit in i filmen för att det, fanns, det finns inga kvinnliga karaktärer tydligen då i The Hobbit. Det var länge sedan jag läste The Hobbit. Jag tror jag bara läste den, den grafiska novellen. Jag har inte läst boken i sig. Men det finns liksom inga kvinnliga karaktärer. Så de var tvungna att skriva in en kvinnlig karaktär. Det finns så mycket traditioner och en sån syn på hur den finns ska vara strukturerad. Och berättad. Jag tror att publiken idag. Är så van vid filmmediet. Att jag tror inte man behöver vara så rädd. För att inte följa. Um, det, liksom den klassiska mallen. Till punkt och pricka. Och därför blev jag lite, lite, lite så här: När jag läser det här och tänkte att. Var, varför behöver de skriva en kvinnlig karaktär. I The Hobbit. Bara för att göra det. Det, det, det kändes så onödigt. Och det, det kan man även se till. Christopher Nolans Batman-filmer De det sig tvungna att skriva in en kvinna då Som spelar sig alltså Holmes i första filmen Och sen tog rollen över av Maggie Gyllenhaal i Dark Knight Inte den karaktären med För hon är ju mer i de andra Batman-filmerna Med Michael Keaton som, som jag växte upp med Hon är inte med Katie Holmes-karaktär Inte med i... Är det inte en journalist? precis som Du har ju Vicky Veil -Vale I första Batman-filmen spelat Kim Basinger Men det är ju en journalist som han det Ja. De satt där, Nolan-bröderna och David Goyer. Och skulle skriva Batman Begins. Och så fanns det de sådär. De man lär sig hur manus fungerar. de man lär sig hur film ska se ut. Och så de blir det oj vi har ingen kvinnlig karaktär här. Som kan vara något sorts halvt kärleksintresse. Nu måste vi skriva in det. Jag tror den filmen hade fungerat lika bra. Alltså, utan att så tvingar att skriva in de här klassiska uttjatade komponenterna. Eller, eller det här... Komponenter man tror behövs Men inte behövs, jag tror man kan vara friare än När det kommer till filmmanus Och när det kommer till filmer än vad man tror ja, absolut. Och det, det, är, det är även lite I The Skin I Live In där jag blir väldigt rädd När de skriver in en sån här Typisk buse För då fick jag flashbacks till exempel när man ser Cube Till exempel den filmen där det finns den där, eh, Polismannen som är ett svin och såklart ska förstöra hela, hela tiden. Och klart att det skapar en spänning för publiken. Men där känner jag fan. Inte, de här, inte den här miljön de är i. Ett hot nog för de här karaktärerna. Måste man skriva i den här klyschiga snubben som förstör för de andra. Och jag, jag tycker bara man kan vara friare när man skriver. Och jag tror att, att det kommer ta filmer ett längre. Och det kommer utveckla det mer. Än när man sitter och, med den filmtraditioner man har. Och är så jävla bestämd över vad som måste finnas i filmerna. Men alltså för exempel när du drar upp. För mig blir det olika för att. Så här, som Cube, då kan jag tänka mig, för jag, jag, jag, den var jättefantastieäggande och jag älskade den på massor av ja, sätt. Jag, jag älskar men, den. men samtliga karaktärer Sög Det känns inte som att folk säger så här: Vi måste ha in utan mer än att, att det var ett dåligt karaktärsarbete. Punkt. Det, det, om vi återgår till det du läste så känns det som att då kanske det är snarare så att det du menar är att till en film som The Hobbit. Behöver man inte tvinga in En tjej Bara för att det saknas en tjej Behövs du verkligen skrivas in Kvinnor för att unga kvinnor Ska ha någon att kunna relatera till Och behövs det skriva in män För att män ska någon relatera till vi ser Nej. Bridesmaid är ett bra exempel Det är en komedi jag ville se För att det verkar vara en bra komedi Med sköna karaktärer Och jag är lite småkär i, i, i Christian Wigg Men Satt du där och, och relaterade till Jon bara? Eller? Jag, jag skulle uppskatta om någon, om någon relaterade till John Hem i den filmen så skulle jag tänka att bara shit, en shit, vilken, vilken självinsikt. Eh, för <laughs> nej, nej, någonstans... menar. Det behövdes ju inte en man bland de kvinnorna för att, jag, för att jag och rest alltså eftersom den drog in så jävla mycket pengar, så, så, så behövs du, behövs inte det behovet av en, en man för män att relatera till. Därför känner jag att skulle, skulle man tappa på att ha i The Hobbit bara haft eh, gubbdvärgar och, och, och män. Skulle, skulle verkligen tjejer sitta där och känna att det saknas någonting här. Jag kan inte relatera, jag förstår inte den här världen. Jag behöver en ingång här som inte jag får. Om inte, Men om inte hur det... enormt är det här problemet? För du åklagaren har hittills dels på bordet lagt fram som bevis. Almodovar. Vilket bara försvinner. För Almodovar... Nej, nej, jag har ju sagt att ah. jag blev rädd att han skulle an använda den här klischén. Uh, mm. Busen som, först som förstör okay. för alla andra. Men, men han, han gjorde ju inte det. Han, han, han liksom lyckades väja det problemet. Alltså det, det stora problemet... Men du menar, jag till... inte, du menar jag inte att alla filmer ska vara fan Lynch Inland Empire liksom. Alltså, men jag menar bara att man kan väl lätta lite på... På strukturen och låta filmen vara lite mera... Det, det jag kan störa med... Eftersom jag, eftersom jag är ett fan av kärlekshistorier hi i actionfilm då. Eller när det än dyker upp. Bra kärlekshistorier. Så är det jag kan reagera oftast på när, när det är... För att jag älskar filmer som inte innehåller kärlekshistorier också. Och det jobbigaste är de sökta kärlekshistorierna. Alltså när... Nu stoppar jag in det här i din teori När folk tänker att vi behöver en kärlekshistoria också Ja men det är samma sak Kärlekshistorien är påtvingad För att man tror att Alla berättelser Behöver en kärlekshistoria Jo men till exempel Det behövs ju inte Rovdjuret har ingen kärlekshistoria Alien har ingen kärlekshistoria Nu skulle jag säga att Alien är Inte en action film på Jo men och där vill jag tillägga att det Cameron har bra det är att han kan skapa en kärlekshistoria men genom en flutt. Alltså till exempel, det finns en. Ja, jag vet. Det tror jag är det jag, och... jag har för i den filmen. Hade, hade det blivit en. Jag tror dock att Cameron lika gärna skulle ha skrivit den här löjliga kärlekshistorien. där, jag vet inte varför han gjorde det. För att han, han insåg att det inte fanns tid, men många hade plötsligt låtit Sigourney Weaver och Michael Bean. Då älskar plötsligt ett montage inom korridor och det hade fan inte varit bra och det, och det, och det valet görs, görs lite för ofta samtidigt som jag tycker att man borde ibland använda just som de då gör där. det behöver inte vara sexen, det behöver inte ens leda till en kyss, det behöver aldrig vara uttalat men... Men spänningen får gärna finnas där Men man ska inte tvinga in en, du, tror liksom, han, du tror inte bara att Cameron var rädd Eftersom det här var hans första film efter Terminator Att han var rädd att han ändå inte kunde bräcka Det jag borde sagt som nummer ett På, på bästa sexscener eh, Sexscener mellan Linda Hamilton Och eh, Mark Bean I första Terminator jag på att han, Nej, jag chansar på att han i, i När han gjorde Aliens hade hade en väldig feeling Dels självförtroende från Terminator Ett självförtroende som ledde till att han Kände att nej Alltså han litade på att han kommer märkas Ändå I sub-sub-subtext Så att jag tror vad var mer så Nu ska vi då gå över till sista delen här och, och lista lite Då ska vi lista alltså kvinnliga karaktärer Man vill gifta sig med Jag sitter ju här och tänker ut olika eh, Lister eller punkter Eller hur vi nu ska jag kallar det. Eh, och där tänkte jag mest på. Vi, vi har ju alla. Vi alla när vi, vi ser film. Blir ju kära vissa rollkaraktärer. Rent privat. Då menar, jag inte att, då menar jag inte att vi går och tänker på dem. Och tänker att jag vill träffa honom. Inget, ingen psykoskrig här. Men vi, vi kan ibland tänka att. Shit den där. Skulle jag vilja hänga med. I en bar. Den där filmkaraktären. Eh, skulle jag vilja blir ihop med och så vidare och så vidare Jag tänkte när du tog upp det här ämnet Att det här med att man ska Tycka om en karaktär på ett sätt att man vill gifta sig med den Att det känns lite mer hemmahörande Egentligen i tv-serier där man får tid Att verkligen sitta med någon mm. Och bli tagen under flera säsonger Ja jag, jag, för, jag, jag känner, för när jag bara tänker på det här då Så blir det mer så att ja ah, Den karaktären kanske men nej inte riktigt Ändå jag känner ju inte henne riktigt Alltså det blev lite mer så, så att, jag tänkte tänkt bort så här, jag har tänkt på några så här klassiska, till exempel Ingrid Bergman till exempel i Casablanca eh, är ju kanske den vackraste karaktären någonsin på film, men Hon omvänds om som det, jag har ju aldrig tyckt det alltså inte ens alltså inte någonstans genom mina olika åldrar men ah. ja Okej, okay, ja men jag, jag i alla fall tycker hon, det, är, det är så vackert det kan bli men det är ingen skulle gifta sig med, samma sak tänkte jag lite på Kyle Reese från första Terminator-filmen men så har jag tänkt att den kärleken kanske bygger mer på att jag vill ha han som en stor bror som skyddar mig. Ja, jag, tror, ja, jag tror inte den, den kärleken eh, handlar om att vakna upp i det varandra på morgonen. Hur som helst. Men okej, okay, min, min tredje karaktär, då, min, min, min första här, är Helen Hunts karaktär Carol från eh, Liv från Utsidan. Ja, men det, det tycker jag om. Jag tänkte aldrig på henne. Det här tyckte jag om direkt. Ja, ja men för att jag tycker Helen Hunt i sig är, har en väldigt sympatisk sida med sina så här. Lite hundögon som hon alltid kör med och hon Och här spelar hon liksom en, en tyngd kvinna som har det jobbigt hemma och fått ta hand om sina barn. Och så sådär och få ta en massa skis från Jack Nicholssons karaktär. Fast... Ja och, och, och främst hon är, hon är en så här, ny, hennes, hon är en nyanserad moder. Vilket ju James L. Brooks som har gjort den är en mästare på. för eh, Även med Debra Winger i... Eh i ömets bevis. Alltså för Helen Hunt, jag jag tänkte aldrig på henne och alltså, ska jag köra min trea? ska jag köra min trea? För jag, jag håller med dig där med TV-serier för jag, jag, jag tänkte ju direkt på så här vem vem har, har jag blivit näst förälskad i och det var så här hette Grey här i Twin Peaks som Dale Cooper blir ihop med. Hon hon blir även, även mördad av hans ärkefiende och jag kommer ihåg det var hette Grey han var ny här. Eh, och he hennes karaktär var så magisk På det där sättet som kan vara vilseledande Lite motsvarigheten till, till prinsen på, på den vita hästen Med ja. tjejer När det hänger med en upp åldrarna Att man blir förkräsen För att ingen är ingen tjej är ju konstant På det sättet som Heather Graham är i, i Hennes karaktär i Twin Peaks Men hon är ju inte på min lista Så jag tar listan eh, Grejen är att jag, för jag, har, jag har alltid blivit förälskad, i, även i verkligheten, i så här, eh, Deborah Winger i msb till exempel. De här, alltså, de här temperamentsfulla, äventyrliga. Jag tänker Marion i Indiana Jones. Ja. Alltså så här, jag, jag, jag har på något sätt dragits till, till tjejerna som plötsligt reser sig upp och springer iväg. Och jag tänker, hon springer, vad gör... Alltså... <laughs> jag, jag, jag tänkte på först så här... Jag skulle inte orka. Och sen tänkte jag även lite på, på Princess Leia. Som försvann hos på listan. så På ett sätt skulle du kunna gifta mig med. Men jag skulle inte klara men av henne. det vi hade ju inte gjort och det, uh, nej, exakt, och det, det. Det är knappt. Om inte som inte får klara av henne. Om inte Hans Solo klarar av Princess Leia. Så kommer inte jag göra det. Nej, nej och, och, och man kan även lägga in. Eh, det lite mer ödmjuka. Eh, de. Marion och Leia hade ju tyckt att. Både du och jag var supertråkiga. Alltså vi, vi, vi ja, vill inte ens rädda världen Alltså vi vill inte hitta någon skatt Jag tror att Marion Hade blivit bitter och Ohyggligt alkoholiserad i, i, Om hon var gift med mig Och kört över mig, alternativet är kört över mig Alltså vi, vi hade inte varit lyckliga tillsammans Så nu kommer min lista här Som är, är lite märklig För <laughs> då sätter jag På plats tre Och jag säger märklig För att jag kan inte riktigt sätta ord på det här ännu och jag tror jag är den enda killen <laughs> i världen som eh, sätter den här karaktären på listan och det, det är Jodie Foster i Contact. Alltså hennes det, för det är ju för övrigt en film jag alltså det, som jag har en känns som en väldigt så här, egen relation till. Jag älskar Contact. Eh, jag älskar den mer än Robert Smekis tillbaka till framtiden till exempel. Jag älskar verkligen filmen kontakt. Den filmen När jag än kommer över den Så bara hamnar jag totalt i trans Men hennes karaktär i den Hennes passion för sitt intresse Är någonting jag blir väldigt så här intresserad av Verkligen Och och ja, men så, det, det är också tänkt på den, den där vill du verkligen ge en sån kvinna också då, som är så inkörd i sitt eget arbete? För jag tänkte, mm. finns det plats för dig i hennes, i hennes liv? Det är därför jag valde Jodie Foster i kontakt För att jag lägger väldigt mycket tid på mitt, min passion och, i, och intresse. Oberoende av eh, hur, karri hur karriären går. Vilket ju hon gör också. Men hon har ett, ett så här in intresse för sina nära och kära Som i stort sett är en frånvarande far Och eh, kollegorna eh, Men det känns som att hon är inte den här äventyren Som söker kickarna Utan hon finns på den här platsen Forskar Och eh, där kanske eh, Hon och jag skulle kunna mötas Av att jag sitter och skriver Hon sitter och stirrar ut i rymden Och sen har vi några <laughs> mysiga timmar på kvällen jag, jag, skulle inte, jag, jag skulle inte vilja ha det förhållande med någon Där det är så här Ja, ah, ja, men vi har ju tre mysiga timmar på kvällen Innan vi måste sova Jag vill, jag vill, vara, jag vill vara ihop med någon Där man spenderar all tid ihop Du vill ju, ha, du vill ju helt enkelt vara som Antonio Banderas I din med Älskar mig Binda henne i sängen Och så ska hon ligga där och älska dig I fastbunden i sängen Under tiden som du sitter vid datorn så här Google <laughs> Min, då kan vi ta min, min två här då Och jag, alltså jag har bara valt Snälla tjejer, det, det är det som Hela minister är uppbyggd kring Så jag väljer Mila Kunis karaktär Rachel i Forgetting Sarah Marshall mm. Mm. För det tycker jag var intressant Att Mila Kunis som Man bara hade sett Som världens största bitch i The 70 Show, får här spela Liksom världens snällaste Människa, men ändå inte så snäll på ett För man skulle aldrig vilja behandla henne illa Och det skulle jag säkert göra i och för sig men... Ja, men, Jo jo, hon är supercharmig då, då går jag in för att eh, Jag kände att jag kan inte ta Emma Thompson I återstår av dagen För att det skulle bara skriva iväg Alla människor Från Vem är han skulle de tänka Och, eh, och det, det speglar inte mig särskilt bra heller Utan då väljer jag en Min Mila Kunis blir Grace Kelly i fönstret och går när Jim Stewart sitter eh, gipsad och stirrar ut genom fönstret, men och där hon är supportiv trots att hon han är inte exakt det hon vill att han ska vara, eh, för hon mm. vill mingla, alltså för han ska, alltså så här ha ett lite spännande göra saker tillsammans, men han är rätt anal redan innan han eh, bröt benet. Och var tvungen att sitta där. Men hon, hon intresserar sig för honom. Alltså hon, hon hela tiden försöker hitta nya sätt för dem att connecta. Så att det finns ett så här. Utan att vara en skällande. Jobb, liksom bara arg och besviken. Så är hon så här kreativ och härlig. Så att det finns ett människointresse i Gra Grace Kellys karaktär i främst åt gården. Som, som... Okej okay, men ska, ska jag ta den perfekta tjejen eh, Och det är I stort sett alla roller som So Deschanel har gjort För hon är också den här vet, den här Lite galna pixie tjej Konstnärssjälen Som är lite knasig och eh, lever livet eh, På sitt eget sätt Och det är väl i stort sett bara där rollen hon alltid fått spela Men ska jag välja någon karaktär så väljer Jag väl, väl ja, Summer i 500 Days of Summer då kanske Fast jag är inte tyckt filmen var så bra men det är lite det här att, att få, Där har hon ju den här grejen att hon, vill inte, hon vågar inte eller vill inte binda upp sig Som alltid all den här typen av konstnärskäl har Eller att de gång blivit sårad Så hon vågar inte det och sådär Så då känner jag att, att Jag kanske kan visa henne att det är värt att eh, hon är inte... Det som Gordon Levert inte, inte lyckades göra i, i filmen Nej, nej, nej Precis, och ka kanske aldrig liksom Oväl insåg att han kan inte lyckas Med det, med henne Liksom Så det är var, var, var, var, var jag skulle, tror, tror, tror du jag skulle lyckas bättre? Nej men alltså för mig Handlar den filmen om det som Som jag och vi alla Har fått erfara genom åren Att, att ibland Alltså jag, jag Jag har varit i relationer Där jag precis som honom I den filmen något sätt så här, försöker få den här tjejen att förstå hur hur mycket vi egentligen älskar varandra eller hur mycket vi skulle kunna älska varandra men, men många år senare förstått det. nej men okej okay, hon och hon älskade mig aldrig på det sättet som jag älskade älskade dem det vill säga att det, och, det, och för mig handlade den filmen eh, i filmen, lite om det. Jo men det, jag väljer jag en karaktär jag, egentligen så så sagt så pekar jag lite mer på hennes typ av karaktärer. Ja. Vad hon spelar hon det rätt, rätt likt så otroligt skärmig förutom kanske The happening då skit Men, men... okej okay, och då länkar jag min ätta till det för att om man säger så här att Zoe Deschanels karaktär i 500 Days of Summer har en, har en erfarenhet av smärta men som hon inte är i kontakt med så så känner jag lite med den karaktären ja. att hon, hon kanske är Kär i, i, i Louis-karaktären, men, men projicerar massa olösta grejer hon inte har kontakt med på deras relation. Vilket inte är personligt för honom, utan hon skulle ha gjort detsamma med vem den var just där hon var i livet i relation. Så, så då är det för mig så här: karaktären som har erfarenhet av smärta och är lite mer medveten och cool with it, förstår jag vad jag menar. Och då, och då skulle ja. jag igen kunna ha Emma Thompson i återstånd av dagen Som spelar en betydligt yngre karaktär Än, än vi tänker på nu när, när jag säger hennes namn Man tänker på nästan en så här 45-årig kvinna Men hon, hon är en yngre, spelar en yngre kvinna i den filmen Men jag tar en kontrast till det Som blir lite mer popcorn också Och då väljer jag en filmkaraktär som jag skulle vilja gifta mig, mig med Som även är en sån underbar Alltså i filmens universum Alltså på alla sätt och vis Jag älskar henne som filmkaraktär Och det är Tarantinos skrivna Alabama I True Romance Spelad av en... Aldrig i livet vill jag säga För det är är typ en av de jobbigaste karaktärerna <laughs> som någonsin jag har sett på filmen. Den filmen lider så jävla mycket av sina två huvudkaraktärer. Jaha, nej, nej, nej Jag älskar den filmen. Alabama som då har varit producerad Men träffar den här Christian Slate. Alltså så här det, det, Hela den kärleksresan. Om man tar bort all, hela filmuniversumet. Med liksom shootouts, våld. Och istället speglar hennes karaktär. Eh, bara symboliskt. Alltså där våld... Och allting får var, spegla Någonting annat, något mer verkligt Någonting som sker inuti Så, så har, har jag alltid men jag, har ja, jag, stort... jag, jag kan inte hålla med om, om Den karakterna men, men, men jag vill avslöja alltså, Någonting är så här, erfarenhet av smärta Och man har lärt sig hantera det Till, till skillnad från Zoe Deschanel Och, det, och det, det finns i Alabama i True Romance Men på ett skruvat vis Emma Thompson, en, ännu mer i återstron av dagen eh, Det finns även i Jody Foster i kontakt Alltså det finns något där att man Att man går Att man går till sig själv Och att man blandar En acceptans av hur livet är Med att en, Ändå kunna påverka det Men det är inte det här svartvita Det är inte bittert eller total lycka, eller det är inte att man bara Bara går till sig själv Eller bara producerar på omgivningen det, det för mig blev något så här. Men vi avslutar nu då med, med en var då. En, en karaktär man absolut inte vill lyfta sig med då. Då skulle jag säga, först tänkte jag ta eh, kvinnan som Clint Eastwood möter i Play Mystic for Me. En, en, en lite, li, lite bortglömd thriller med en av de hemska. Men det, det var tråkigt. Det, det är lite som att, att välja Kathy Bates i Lida. För det är så här, nej det är klart man är inte... Det är precis som att en kvinna inte vill gifta sig med Darth Vader Alltså det är tråkigt ah. <laughs> Så då säger jag M Mary Taylor Moore I en familj som andra eh, Som Donald Sutherland Försöker hjälpa genom hela filmen Och det enda han önskar är att Snälla kan du inte älska vår son Och han ger henne valet i slutet att Okej okay, Nu får du faktiskt börja älska vår son Eller så får du gå Eller så får du lämna familjen och då reser hon sig upp och, och går liksom. och, och, och man känner så mycket med Donald Sattelands eh, Karaktär att Mary Taylor Moore i den filmen Fuck nej det, Nej Men nej. lite trist så ja, kan jag, jag säga jag... också Maria Lundqvist Och Lena Bergström i Heartbreak Hotel eh, det, det, Kvinnor som så här På fyllan Visar brösten Och när en kille liksom Inte börjar hoppa Och skratta åt det och när kvinnan säger, vadå, är du re... klarar du inte av en stark kvinna? De kvinnorna vill jag inte gifta mig med. Som, som, som tror att eh, deras fylla är att vara stark kvinna. Mm. Tjejen som alltid ska vara en, en bitch och förstöra i skräckfilmer. Började jag tänka på först. På, och då tänkte jag lite på karaktären Melissa först i Fren 13 del 7. <laughs> um, <laughs> av alla... Men jag kommer inte välja henne. Jag tänkte även inte på Kate Winslet i Titanic. Så jag tycker det är en fruktansvärt karaktär. Men men jag, jag valde till slut i alla fall. Den, den kvinnliga karaktären som jag kanske hatat mest i filmen någonsin. Bara för att hon stöd mig så otroligt mycket. Och jag vill slå henne. Jag vill, jag vill vara någonsin så kvinnor men jag vill slå henne. Och det är karaktären Willy i andra indiana filmen Temple of Doom. Som spelas av Kate Capshaw. Som mig vet i Lena är Steve Spielbergs fru. Mm, det stämmer. Så liksom... Genom hela filmen Bara går och Spelar så här uppe i vädret Skrikig Stör, förstör Det jobbar jag att, mm. att jag tycker att den asiatiska ungen är lite halvjobbig också Så det blir så här: Det bara byggs upp såhär jobbiga karaktärer i den filmen Jag vill bara, kan inte bara Indian Jones var själv ett tag men här, Och här tar jag upp, för jag förstår dig Jag kan hålla med Men jag tar ändå upp mitt Benefleck-kort här För att i och med att du är född Samma år som den filmen kom Så betyder det att du har fått Blivit uppfostrad Till att Tycka det här så starkt eh, För, för det, det, det är ju det som har sagt sagts om, om både Temple of Doom Och främst Cade kanske Och det, det, det, det stämmer ju till viss del Men jag tycker det Alltså så här, jag, jag kan Ja, men jag, men jag köper det Så, ja men då, då kan vi avsluta jag, här. Tror, jag tror att, att Mary Taylor Moore i en familj som andra är mamma till Kate Capshaw i Temple of där Doom fly, Därifrån flyttar jag Hon blev aldrig sedd, så hon söker bekräftelse i Indiana Jones och alla liksom. Hör mig, se mig, led mig genom äventyret För Mary Taylor Moore ledde aldrig henne genom <laughs> äventyret <som laughs> Och då, då avslutar vi med det och <laughs> eh, vår sjätte podcast <laughs> Men att säga att vi har en e-postadress nu om någon vill e-posta oss. Precis, Emil kommer snart dra adressen. Men jag skulle gärna vilja, som den, för den här listan har jag ingen aning om. Om den funkar bra eller om den funkar inte alls. Så det, det är en sån grej ni gärna får reagera på. Om ni tänker så här, att, nej men jag har inget att säga om det. Det har ni för att det kanske är sju människor som har no, alltså en åsikt om det här. Så skriv då gärna in det till Adressen som Emil säger nu. Ja, och adressen är eh, kontakt 1 och, och nu säger jag hejdå till dig Gustav. Hej då. Hej då.